ישבו איש באחוזתו בעריהם, ישראל, הכהנים והלוויים והנתינים, ובני עבדי שלומו. ובירושלים ישבו, מבני יהודה ומבני בנימין, מבני יהודה עטיה ון עוזיה, בן זכריה ון אמריה, בן שפתיה ון מהלל אל, מבני פרץ. ומעשיה בן ברוך, בן קול חוזה, בן חזיה, בן עדיה, בן יו יריב, בן זכריה, בן השילוני. כל בני פרץ, היושבים בירושלים, ארבע מאות שישים ושמונה אנשי חיל. ואלה בני בנימין, סלו בן משולם, בן יועד, בן פדיה, בן קוליה, בן מעשיה, בן איטיאל, בן ישעיה. ואחריו, גבי סלי, תשמעות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 בן ירוחם, בן פלאליה, בן אמצי, בן זכריה, בן פשחור, בן מלכיה. ואחיו ראשים לאבות, 242. ואמשסי, בן עזראל, בן אחזאי, בן משילמות, בן אימר. ואחיהם גיבורי חיל, 128, ופקיד עליהם זבדיאל, בן הגדולים. ומן הלוויים, שמעיה בן חשוב, בן עזריקם, בן חשביה, בן בוני. ושבתאי ויוזבד, על המלאכה החיצונה לבית האלוהים, מראשי הלוויים. ומתניה ונמיכה, בן זבדי, בן אסף, ראש. התחילה יהודה לתפילה. ובקבוקיה משנה מאחיו. ועבדה בן שמוע, בן גלל, בן ידותון. כל הלוויים בעיר הקודש,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 מבני אסף המשוררים, לנגד מלאכת בית האלוהים. כי מצוות המלך עליהם, ואמנה על המשוררים, דבר יום ביומו. ופתחיה בן משי זבאל, מבני זרח בן יהודה, ליד המלך, לכל דבר לעם. ואל החצרים בשדותם, מבני יהודה, ישבו בקריית הארבה ובנותיה, ובדיבון ובנותיה, ובקבצאל וחצריה. ובישועה, ובמולדה, ובבית פלט, ובחצר שועל, ובבאר שבע ובנותיה, ובצקלג, ובמכונה, ובבנותיה, ובעין רימון, ובצורעה, ובירמות, זנוח עדולם וחצריהם, לכיש ושדותיה, עזקה ובנותיה, ויחנו מבאר שבע עד גיהינום. ובני בנימין מגבה,